A Lukács írása szerint való szent evangélium, 15. fejezet. Közelgetnek vala pedig hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt, és zúgolódának a farizeusok és az írás tudók, mondván. Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt teszik, ő pedig ezt a példázatot beszélénékik, mondván. Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És a megtalálta, felveti az ő vállára örülvén, és hazamenvén egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. A ha valamely asszonynak tíz drakmája van, és egy drakmát elveszt, nem gyűjté gyertyát, és nem sepré ki a házat, és nem keresi gondosan, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait barátait és szomszédait mondván. Örüljetek én velem. Mert megtaláltam a drachmát, melyet elvesztettem vala. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Monda pedig, egy embernek vala két fia. És mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám ad ki a vagyomból rámeső részt, és ez megoszták öztük a vagyont. Nem sok nap múlva az utána kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözék, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy tobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy ésség azon a vidéken, és ő kezdde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az őt az ő mezeire disznókat legeltetni.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 Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elméne az ő atyához, Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. És mondanék, ki a fia, Atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott túlkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és mikor hazajövén, közelgett a házhoz, hallá a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolgoz az. Azt pedig mondanéki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erő megharaguvék, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérleli őt. Ő pedig felelvén mond Ímé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam és nékem soha nem adtál egy kecskefiad, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, és paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Azt pedig mondanéki, Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod, és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott.